Eraz, ELEKA da euskaraz mintzatzea, eh? eta ELEKA egun uh, ELE-etaka erresa da ibiltzea, uh, mundu berri gortan uh, uh, Whatsapp uh, eta SMS-a ihiltzeko eta eleka. Hala, ELEKA. ELEKA zenta batira hiru gauza euskal herrian importantan direnak, lehen gauza da euskara ikasi behar dela, eh? euskara galtzen ari zen, berriz euskara uh, ari da pere Uh, lekuaren hartzen eta guri uh, lan hori egina izan da kastoletan, sehaskan, uh, uh, gau eskoletan eta eskola elebinetan ere eta uh, lan horren frutua egun Bigarren gauza da, berdela eskara honbat ibiliko dena, eldu dena urtetan, ekonomikoan, arlo, dezberdinetan, lanean, eta hori uste dut se askak ere ikartzen duena, berda eskara hare ikasi, eta eskaraz ikasi, kalitatezko eskara bat eta hori dut, uste dut uh, uh, lehen mailan, uh, kolegioan, eta lizuan, eta lizuotik ateatzen den ikaslea, euskaraz ikasi haukanen ditu gauza guzia. Eta hori bizik importanta da, gero eskualergian bizitzeko, ene guzteko. Gero gero gauza da uh, eskualergian berdela euskaraz ere bizi. Eta hortan uh, ageri izan da, eh? eskualerri usuan berri hon hau bizi eta belagi prest izan direla. Iparraldean izan direla ama, eta 6.000. Eta dout, euskarak berriz bere lekuaren hartzen ari dela eskolarien. Eta hori erri urratzen aurten gauza importanta da izanen da pestaaren egitea. Eta euskarak okan desan bere uh, betiko lekua.